Дерек Мекінглі не був певен, як саме належить поводитися чоловікові, у якого щойно померла колишня дружина. Поза сумнівом, у книжках із сучасного етикету був розділ на цю тему. На щастя, сам період жалоби, власне, минув, тож подібних делікатних питань вже не виникало. Усе, що вимагалося... Це темний костюм. А оскільки Дерек був агентом страхового товариства Лойда, він і так щодня носив темний костюм. Так само і його манери. Робочий час завжди були поважними та серйозними. Тож йому було неважко скрушно хитати головою, коли хтось торкався цієї теми, або казати щось на кшталт, «Шкода Гевіна. Вони були одружені лише два роки. При ближчих друзях він наважувався мовити, коли ми ще були в шлюбі. Я часто замислювався, чи все в неї гаразд зі здоров'ям. На цьому він вичерпував тему, знову похитавши головою. Прикрий випадок. В галебені душі він, звісно, не стямився від щастя». Він був одружений з Енн Марі майже сім років. Вона неперевершено Куховарла як для самого Дерека, так і для невеликих вишуканих обідів, які він так любив. Вона мала чудовий вигляд на коктейльних вечірках, які вони влаштовували регулярно. Вона притягувала погляди в ложах Ковендгардена чи Чичестері, куди вони інколи їздили на вистави під час фестивалів, під час відпусток, зазвичай на Сардині, чи й в старі добрі південній Франції, про яку дерек казав, що краще годі й вигадати, вона мала просто приголомшливий вигляд. Дерек вважав її справжньою знахідкою. Тому, коли вона оголосила, що йде від нього, це стало для нього жахливим ударом. Це було так до біса несподівано. Енмарі заявила, що вона просто додаток до його ділової кар'єри. Гаразд, але чому ж раніше вона не скаржилася і чому не цуралася жити на статки від його ділової кар'єри? Вона сказала, що він не цікавиться нею як особистістю. Боже милий, що за нісенітниця! Він же одружився з нею, чи не так? То як же вона могла казати, ніби він не цінує її як людину? Але найгірше було попереду. Тобі що зовсім байдуже, – обурився він, – що ми сім років були разом і вдень, і вночі. – Ти маєш на увазі ліжко? – спитала вона. – Ну, у цьому плані. Ніколи не було нічого особливо цікавого, чи не так? Від таких слів Дерек Мекінглі здригнувся, наче від удару. Чим був поганий їхній секс? Йому здавалося, що з цим усе в цілковитому порядку. Чого такого вона хотіла? Чого він не зміг їй дати? І де вона взяла зразок для порівняння? Відповідь на це останнє питання Небдовзі стала очевидною Вона сказала, що йде від нього до Гевіна Гобгауза Дереку і справді довелося сісти І замислитися, хто такий цей Гевін гобхауз Він заледве знав цього чоловіка Хоча той і справді якось був у них на обіді Дерек тоді подумав що він може стати в пригоді у справі з державними та місцевими акціями. Але Гевін не відгукнувся на його натяки. Власне кажучи, він ледве вимовив, бодай, слово за весь вечір. Енмарі сказала, що він так поводився, тому що тоді вони вже мали намір стати коханцями. Гевін був людиною старосвітської честі. Та глибоко консервативних принципів. Ситуація бентежила його, а мовчання було його щитом. Суворий мовчун? насмішкувато поцікавився Дерек. Так, він саме такий: суворий, простодушний, здатний на сильні почуття. Тим не менш, його консервативні принципи не завадили йому зруйнувати мій дім та сімейне вогнище. Вогнище ще давно згасло, і дім став порожньою шкарлупою, мовила Енмарі. В іншому разі, я гадаю, він не зорнив би й слова. Гамін, здається, раніше служив у Національній гвардії, але зараз працював десь у сіті. Наскільки Дерек, попорпавшись в пам'яті, зміг пригадати. Він був, судячи з усього, що Дереку вдалося дізнатися, саме таким, яким описала його Ен Марі, «щирим палким, зі старомодними моральними засадами та суворими правилами». «Для неї буде розсудливіше не заводити любовних інтрижок, коли вона побереться з ним», – сказав один із друзів Дерека в сіті. Потім, скоса глянувши на Дерека, він додав, «але, можливо, вона і не захоче». Перш ніж занести цього біжового маклера до списку колишніх друзів, Дерек недбало запитав. «Ви хочете сказати, він ревнивий?» «Як, тигр, я гадаю, це не більше, ніж припущення. Досі йому просто не було кого сильно ревнувати». «Отож бо», – мовив Дерек. Після розлучення Дерек наново облаштував своє життя. Або, якщо точніше, вжив заходів, щоб його старе буття в усіх найважливіших дрібницях плавно тривало й надалі, певною мірою. зусиль для цього довелося докласти зовсім мало. Як і раніше, приходила служниця і час від часу лишала йому холодну страву або щось таке, що можна було легко розігріти в духовці – Здебільшого Дерек харчувався поза домом. Він викликав працівника з пральні і раз на два тижні закуповувався в місцевій крамниці, як і за часів Енмарі. Він відшукав гідну всілякої довіри пару алжирців, студентів, які приходили готувати для званих обідів і робили все необхідне на інших вечірках із виповкою та теревенями який влаштовував Дерек. Життя і справді плинуло вельми задовільно. Якщо не враховувати того, що інколи серед ночі він прокидався, задихаючись і весь у поту, а часом навіть кричав від того, що, як він розумів, було люттю. На щастя, в будинку не було нікого, хто міг би його почути. У нього війшло в звичку після таких зривів – іти просто до ванної та приймати душ. На ранок він був спокійним і холоднокровним, як завжди. Минув певний час, теж ніж він спробував зблизитися з Гевіном Гобгаузом. Діючи надто швидко, він міг би викликати в цій старомодній простій душі непризня або підозри – він розумів, що це має бути ніби випадкове та ненавмисне зближення. Саме так і сталося. Якось в обідню пору в одному з пабів у сіті, коли Дерек у дзеркалі за барною стійкою побачив, що Гевін стоїть у натовпі за його плечем. Дерек озирнувся. «Вітаю, друже», – мовив він. «Досить безглуздо, що ми не розмовляємо. Вам не здається?» Дозвольте мені пригостити вас випивкою. Якби Гобгаус був тим, кого раніше називали потерпілою стороною, він цілком імовірно відхилив би цю пропозицію. Ситуація, коли обидва чоловіки лише холодно кивнули б один одному, якби їхні шляхи перетнулися, явно набагато більше відповідала його консервативному смаку. Проте, оскільки він був стороною винною, було б, звісно, дуже невічливо і навіть не по-християнськи відштовхнути руку людини, яка запропонувала дружбу або, принаймні, примирення. Він намагався приховати напруженість у голосі, коли мовив «Віскі з водою, будь ласка». Він висізнув із натовпу. Заняв для них місце біля невеликої полиці на дальній стіні і став чекати на Дерека та неминучу розмову без жодних видимих огиди на гарному обличчі. «Як там, Енн Марі?» – запитав Дерек, повертаючись із випивкою. Го, чудово, знаю все прекрасно», – відповів Гевін Гобгаус. «Добре, добре, знаєте...» Хоча тоді я так не думав, тепер я розумію. Те, що сталося, було, мабуть, найкращим у тривалій перспективі. Зрештою, в наші дні, це досить звична річ. Так, і з першим шлюбом легко схибити. Єдина розумна річ – змиритися зі своєю поразкою і піти. Гевін Гобгаус зовсім не так уявляв собі шлюб. Але за таких обставин він міг лише пробурмотіти. Справедливо. Дерек на цій першій зустрічі мудро перевів розмову на поточні скандали в банківському світі та те, яку позицію в них зайняло керівництво Банку Англії. І лише тоді, коли вони готові були вже вирушити назад до своїх контор, Дерек ніби не на роком Повернувся до особистої справи, що стояла між ними. «Ви колись бачили матір Енмарі? Марі?» – запитав він, застібаючи свій піджак у тонку смужку. «Так, от так, ми заїжджали в Пенстоун декілька місяців тому. Дивовижна жінка із запалом вигукнув Дерек. Так, справжня жива легенда. Мати Енмарі. Марі». Зробила сумнівну кар'єру, що почалася у 50-х роках у колі друзів принцеси Маргарет. І крім різноманітних миттєвих пригод, мала щонайменше чотирьох чоловіків. Тепер вона була Леді Кроулі, володіла за міським маєтком і мала всенародну славу. «Ми завжди жили душа в душу», – продовжував Дерек – поки вони пробиралися крізь натовп місцевих пияків. Тепер ви розумієте, від кого Енн Марі успадкувала свою чарівність. Того вечора, коли він сидів і дивився новини по телевізору, неуважно колупаючи виделкою картопляну запіканку з подрібленим м'ясом, залишено йому служницею, роздуми додавали гостротицій нудній їжі – Ясно, що він не зможе розмовляти з Гевіном Гобгаузом надто часто. Будь-які підозри, ніби Дерек якимось чином вистежує його, або намагається вплинути на нього, призвели б до зворотних наслідків. Розмови між ними мають бути геть випадковими і мати вигляд таких же ненавмисних, як ця перша зустріч. Дерек вирішив – що насамперед мусить з'ясувати, що робить Гевінгобгаус у свою обідню перерву. Без сумніву, у нього є різні улюблені заклади. Паби, кнайпи, ресторани, залежно від його шлунку. Він, Дерек, ходив у різні місця, і він збирався додати до них ще кілька. Тому він лише кілька разів Помахав Гевіну рукою у Альберта на Кертін-стріт. Перш ніж через три місяці після першої зустрічі вони сіли досить близько, щоб можна було поговорити. Завдяки поєднанню розрахунку та удачі він завернув до маленької закусочної всього через дві хвилини після Гевіна і побачив, що єдиний вільний столик якраз поруч із ним – вони привіталися як належить двом джентльменам із Сіті які знають один одного хоча й не надто близько вони обмінялися кількома зауваженнями про стан економіки поки Дерек читав меню та робив замовлення вони виявили що було не дивно оскільки Дерек завжди спочатку з'ясовував думку Гевіна що їхні почуття з цих питань майже збігаються. Помітивши пару, яка чекала, поки звільниться якийсь столик, Дерек запропонував пересісти до Гевіна. Це було незвично, оскільки він за природою своєю не вирізнявся ані великодушністю, ані чемністю, за винятком тих випадків, коли цього вимагали умовності. Безглуздо займати два столики, мовив він, переносячи свої речі. Тут досить людно. Так, правда, погодився Гевін і, здається, почав їсти трохи швидше. Зазвичай ми ходили обідати в Золотий Півень, особливо якщо Ен Марі весь день була на ногах. Бо вона любить французьку кухню, чи не так? Але... Чи то вони зіпсувалися, чи то це не те місце, куди хочеться йти самому. Тепер я надаю перевагу обідам тут. Зараз, Енмарі, віддає перевагу англійській кухні. Заважив Гевін, мабуть, задля підтримки розмови. Справді, не те, щоб вона не вміла готувати традиційні англійські страви, коли ми побралися. Я гадаю, це вплив кузена Саймона, так? Не можу сказати. Я гадаю, у неї було кілька рецептів від нього, так. Вона казала про книжку. Чудово, я завжди казав.